Морозов. Його брат був офіцером гусарського полку Добрармії. Примітка. Добрармія – добровольча армія. Одне з найбільших білогвардійських з'єднань. Основна ударна сила Деніківщини. Армію було створено наприкінці 1917 року на Дону при сприянні Антанти, з контрреволюційних офіцерів, верхівки козацтва, юнкерів та буржуазної молоді. Нас почали роздягати, а галичан – ні. По умові, галичан, яких було вкраплено в наші полки, денікінці відправляли до галицької армії десь під Жмеренкою. Я зневажливо дивився на цих надністрянських героїв, колишній мій ідеал національної самосвідомості. Галичани, як, наприклад, для мене, умерли. Юнкери нам кажуть – «Ну, за чим нам воювати? Ведь ви юнкера, і ми юнкера». Вони питають нас. «За що ви воюєте?» «А ви за що?» «Ми за єдину і неділімою, а ми за Соборну Україну». Старшин наших посадовили окремо, і з ними чемно поводяться. Коли нас захопили в полон, так наш чотар запитав їх офіцера. «Ви були в Константиновському?» «Да, в Константиновському» і вони потисли один одному руки. Мені лишили тільки мою шинель, а то все забрали. Один офіцер купив у мене за дві українки мої чоботи, галіфе і гімнастерку. А мені дав свої велетенські англійські штиблети, штани та гімнастерку шинельного сукна із погонами. Тут же кілька юнаків відгукнулися на заклик полковника і добровільно записалися на броньовик Коршун. Нас погрузили в ешелон, Ну, власне, ми вмістилися в одному вагоні і відправляють до табору полонених на Жмеринку. Ми їдемо і співаємо. «Ревуть стогнуть гори хвилі, у старшин на очах сльози». Із якою тугою ми виводили, «Де ж ви, хлопці-запорожці, сини славні волі? Чом не йдете визволяти нас з тяжкої неволі?» І мені здавалося, ніби наша кавалерія, ні, не вона, а загін мрійних запорожців, Женеться за ешелоном, нас визволяти. Але визволяти нас не було кому. Сімферопольці казали, що Коршун сам захопив у Проскурові два вагони миколаївських грошей. Да, коли ми вступали до Проскурова, я в газеті, спеціально присвяченій нам, прочитав «На вас, завзятьці юнаки, борці за щастя України, кладу найкращі думки, мої сподіванки єдині». «Хай кат жене, а ви любіть свою окрадену країну, За неї тіло до загину і навіть душу положіть». Примітка. Вірш Михайла Петровича Старицького, 1840-1904 рік, до молоді, написаний 1876 року. «І чудно, коли я йшов у бій на червоних, то в мене ніякого ентузіазму не було. А тут...» Було ж щось на нього подібне, бо ми ж хоч боком та помагаємо Червоним, з якими тоді боїв уже не було. Я думав, що ми будемо відступати на Старокостянтинів і там з'єднаємося з Червоними. До жмеринки нас привезли увечері і одразу ж повезли до казарм. У відчиненні двері казарми нам ударив такий важкий дух, що ми отхлинули назад, але під ударами прикладів мусили війти, як дрова, Лежали трупи тифозних, хворі і ще здорові, у всіх од голоду воскові обличчя і тоненькі ніжки, над головою нари в один поверх, і звідти на мене сиплються тифозні паразити. Я ліг. Полонений. Таке дике й жахне слово. На своїй землі я полонений. Нас відпускали просити у селян хліба. «Да, коли в Деражні нас переписували, до столу підійшов наш бунчужний з хрестом Георгія першої степені на грудях». Полковник сказав, як же вам не стидно, георгіївський кавалєр і петлюревець. Е, «Це випадково», – сказав бунчужний. «Що це значить?» е, «Случайно», – з'ясували йому юнаки. «Коли з канцелярії дізнаються, що між полоненими є козаки з 6-ї запорозької дивізії, то їх розстріляють, як і махновці, які десь під Уманню вирізали і потопили майже весь Сімферопольський полк. Один полонений сказав мені, що він махновець із Успенського полку. Я не видав його. Не розстрілюють тільки безпартійних більшовиків та петлюрівців. А я ж колишній гайдамака. А що як Мороз видасть? Але Мороз мене не видав. Хоч часто мені цим загрожував і шантажував мене. Я захворів на тиф. Одеса. З вокзалу я пішов з високою температурою, босий по грязі, дивитися на море. Воно майже замерзло, і над ним тихо і срібно літали чайки. Повезли до шпиталю. Лежу на сніжно-білому ліжкові, покірно і тихо, весь в вогні. Поруч стогний кидається хворий і сиділка все ставить мене йому за приклад, що у мене вища температура, і я лежу смирно, а він з меншою температурою і не дає їй дихнути. Візитація. Входить лікар і сестра жалібниця. Сестра глянула на мене, зблідла і трохи не впала непритомною. Її підтримав лікар і виявив. Потім вона входить до нас, дивиться на мене і каже – як же ви мене іспугали?» Виявилося, що я подібний на її забитого на фронті нареченого офіцера. Я в ізоляторі. У мене поворотний тиф, другий приступ. Один був в дорозі. Вона каже, я вас беру к себе в палату. Ну, ви на кілька днів напомніть мені моє прошлое. Вона взяла мене до себе в палату, дала мені ще своє ватне одіяло. У всіх по одному. Вогко, сиро. Поруч мене щоночі по два, по чотири вмирають. Носить мені консерви, цукерки. І все якось чудно дивиться на мене та цілує. Я, як і її наречений, вчився в сільськогосподарчій школі. В мене на грудях після тифу абсцес. І мене переводять до хірургічного шпиталю в грецькій духовній школі чи семінарії. В шпиталі між раненими лежали і червоні, старощанського полку і інші. Вони розповідали, що коли білий десант захопив Одесу, то багато важкоранених червоноармійців було викинуто просто на вулицю. Червоні ось-ось захоплять Одесу. Евакуація. З одним червонармом я дуже подружив. Він признався мені, що він комуніст, і що в нього є документи з ячейки – не дивлячись на те, що я одрекомендувався йому як бувший петлюрівський юнкер. Цей товариш потім учився зо мною в Артемовці. А він був захоплений білими і мобілізований. В частині офіцер, який догадувався, що він комуніст, але не мав матеріалу,